Idag låter jag som en ekomamma. En ekomamma. Det är en ja. ekologisk mamma. <laughs> en ekologisk mamma. Den bästa sorten. Den man köper på Coop Extra ja. när man uh, är ute och handlar. Du vet, Man ser sådär, de där vanliga bananerna och sen säger man bredvid. Åh, ekologiska mamma 10,95. <laughs> rea. <laughs> jag tror inte det kallas rea då. Jag tror det kallas extrapris. Felix, släng i tre stycken i kundkorgen. Men <laughs> så var bara... <laughs> oh oh. <laughs> Välkomna alla Fruppelishnooker till Hej, vi har en podcast. Vad är för något? Fruppelishnookers. Nej, jag menar podcast. Vad är det för något? <laughs> Nej, men uh. det för något? <laughs> <laughs> ja, men oh, fan. ja fan. Det, det är en sån här där man sitter och pratar. Eh, Jaha. Det är som en radio, fast man kan ja, höra ner... Ja, ja, ja. Oh, jag vet inte. Ja, uh. jag tyckte att alla, alla borde gå hem och skita i detta nu. Borde, och borde, om ni har en iPod... Borde alla gå hem? I... <laughs> ja, om ni har en iPod i öronen så tycker jag att ni... Borde... <laughs> Fan, den är rätt stor. Ja, uh, I öronen. Om, tänkte ha en ja. hel iPod i öronen. Men om ni har det och liksom lyssnar på typ freaking uh, när ni sitter på tåget så lämnar mobilen på tåget och bara säger, nej, nu slut. Nu slut. Ja. ja. Vad fan är detta för skit, Filip? Jo, det är en podcast. Är det en podcast? <laughs> men okay. ja, ja. det är en grej, eller två kanske till och med, vi får se, uh, som jag hade tänkt nämna förra veckan som jag glömde. Oh. Det är väl lika bra att ta det introt här nu. Yes, SoundCloud. Oh, oh. Eh, vi hade ju tänkt ladda upp där också. Men eh, när man kommer över 120 minuter så måste man börja betala varje gång i månaden. Liksom. Då säger de fuck off. Ja, och då tänker vi så här: Ja, men fucker Nu, det vill vi inte betala <laughs> sådär. Men jag kom på en bra grej. Yes, Om vi blir sponsrade. Av vem? Om någon. Av vem? Och får liksom 20 spänn per avsnitt. Då har vi råd. Med sammanhang. Oh, så du ska sätta upp den här typ eh, sån eh, hej, vi har en eh, insamling. <skratt> ja, ja, precis. Nej, men eh, jag tänker så här att till exempel om Estrella Säger, ah, Filip och Jakob, vi måste sponsra er. Vad fan vill ni ha för varje gång ni nämner vårt namn? Jo, 20 kronor skulle vara nice. <laughs> 20 eh. kronor, exakt. <laughs> ja Hej Estrella, men om vi får lov att liksom sponsra er så eh, vill vi ha 20 kronor. That's it. <laughs> Som någon från Estrella lyssnar nu så vet ni det. <laughs> <laughs> för Anledningen till att det är just 20 kronor är för att det kostar cirka... Eh, Typ, Okej, okay, 25 kronor då. Jag tror det kostar hundra spänn i månaden <laughs> för, för att ha oändligt med minuter på Soundcloud. Nej Så du tänker 25 kronor liksom i, i veckan så blir det perfekt? Ja, precis. Ja. Nej, men Det är ju <laughs> det är så jag tänker. Filip! Det är en jättesumma med Det är en bra idé. Kom igen, sponsra oss nu. Estrella. Ja, eller, precis, eller vem Estrella som helst. Specifikt, jag ska nog skriva. De måste ju ha en Twitter, eller hur? Ja. Vi... Ja, men då så. Vi måste skriva till folk så att de sponsrar oss. Jag ska skriva det sen direkt efter att vi har slutat här. Gör det. Ska jag twittra till dem och säga Hej, vi har en fucking podcast. Vill ni sponsra oss med 20-25 spänn så snackar vi bra om era produkter varje gång och äter dem förslagsvis. Och hör du så här Jag var, mm, åh, är det där de nya chipsen från Ristella? Ja, det är det. Ja. Åh, fan. Mums. Åh, åh strumpsmak. <hör> eh, nej, men... Eh, det var en grej jag hade tänkt ta upp förra gången. Och här är också en annan grej som jag hade tänkt upp, ta upp förra gången. <gör> eh, det blev lite eh, förvirring över att jag i, i beskrivningen till podcasten hade skrivit utnämnd till Sveriges bästa podcast 14 av någon... <laughs> Vem var det som skrev det? Det, det var jag. Ja, men, jo, jag vet. Men vem, eller vem var det som blev förvirrad? Nej, men det var folk som eh, blev förvirrade och skrev till mig. bara. Vad? Filip, är er podcast Sveriges bästa podcast? <laughs> jag bara, åh, nej. Ja, Så ja, självklart. Det, det, det var inte liksom ett officiellt pris, utan det är jag som har utnämnt den. Vad va menar du, Filip? Uh, nej, va? Va? va? Ja, men jag Jaha, okej. Okay. Fel år, Fredrik, jag är ledsen. Nej, ja, men fan, är jag... Alltså, jag nej, nu är jag trött. Du, ja. Ja, jag tycker vi fucking går vidare så att jag inte blir helt deprimerad nu, Filip. Det här är sorgliga tider. Ja, då då mm. kör vi på hett just nu då, för fan. Ja, hett het som fan, vet du. Oh, shit, ah, Nej, nej, nu brände jag mig. Åh, oh, Filip, förlåt. Det var jag det var <laughs> som du. glömde spisen på ahojsen. Eh, men nu har jag snackat jättemycket, så jag tycker att du får börja med hett just nu. Ja, men hej, för mm. jag pratar just nu. Ja, det får du. Ja, men vad bra. Jag vet inte riktigt vad jag skulle säga här. Jag trodde jag hade en sak men sen såg du en annan sak så nu har jag glömt den ena grejen ja, men... och kommer vara ihåg den här. Anledningen, jag kan ju säga liksom så här anledningen till att jag äker här nu och låter som en liten kebabtallrik inne på pizzabåden. kebab kebabtallrik Ja, kebab-tallrik, äh, att Jag är hemma hos min fru för tillfället. Jag är där nu i en vecka, därför att jag har ingenstans att bo. De kommer eh, bli förvirrade över att du sa fru. De tror, yeah. kommer tro att ni är gifta på riktigt, jag lovar ja, men det är dig. Jag också. Ja, men det är bra. Härligt. Jag vill att de ska bli förvirrade. Jag vill ha lite den där illusionen, <laughs> ja, eh, den där mystiken. Eh. Så kort och gott, jag bor hos Filip just nu. <laughs> precis. <Och> <laughs> <laughs> hey Jacob, give me ja, precis. Hej five. gimme 5! jag blev nämligen vräkt nej men säg jag bara gör alla förvirrade nu ja <laughs> vad gör jag här? jag jag vet inte det jag ger livs... ju en lögn hon har lov så därför bor jag här nu jag har lov den så här jag veckan det var... precis jag tänkte det var nej ja precis för vi har väldigt mycket bättre t... alltså vi är normala till skillnad från er jag har lov nästa vecka ja men precis Filip ni har fel okej okay. uh... ni kan ju ha det på sportlovet liksom ja men <laughs> Vad oh, fan Jacob. Oh, jag så ja, det vore smart att ha sportlovet på sportlovet faktiskt. Ja, Filip. Så so, fuck get your shit together. Ja, jag ska Stockholm. försöka. Förlåt, det är mitt fel. Det är ditt fel. Ska bättre det är väl, mig. Det var vad som händer just nu, jag vet inte. Jag vet vad jag ska säga, Filip. Nej, ja. för mig händer det faktiskt inte heller så jättemycket. Ditt var fan mer intressant än mitt för jag, Det enda som har hänt i mitt liv är att jag Vi har... vill du veta vad vill du veta vad vi åt idag legat med varandra. Det var, vad var vi åt? <laughs> <laughs> vad åt ni för något? Vad med sex? Det är åt nu, Filip. Okej. Jag var jättegott. Jag åt faktiskt. Men du är ett kyckling och skit. Ja, jag är inte så stor fan av kyckling faktiskt. Ja, men du fan kyckling är gott. Sluta vara en så jävla rasist. <laughs> Sluta. Tänk på alla kycklingar som lyssnar på det. <laughs> mm, pip. pip, pip, pip, pip. <laughs> ja, ja, hej då, eh, Nej Vad sitter du med? Jag har, vad jag har sysslat med den senaste <skratt> tiden Vad är vad ett i mitt liv? Jo, det är så att jag har skaffat en blogg Oj Filip Winter har blivit en Gått från vloggare till bloggare Nej Men har du inte, har du inte redan en hemsida? Jo, det är på hemsidan jag bloggen Filipvin Filipvinter.com Slash blogg där, alltså, jag skriver bara om mig lite Åh, oh, förlåt, jag är så rapig idag Ugh. Där skriver jag bara om mig lite skit hela tiden uh, Och jag tycker det är bara nice uh, Jag bryr mig inte om så många läser Utan det är, huvudsaken är att jag läser Typ Jag tycker du ska hålla käften Okej okay. ja, Nej men så just, jag tycker Filip, förlåt, det var inte människa ja, Okej okay. <laughs> Jag vet om att du sa att du skulle hålla käften någon gång i någon blogg, sen läste jag inte mer sa jag att du skulle, eller va? Just, Nej, just det, du... att jag skulle hålla käften, just det yeah, Ja, det var det var, <laughs> det var titeln på blogginlänget Ja, yeah, ha Sen så läste du inget mer, okej, okay. yeah, nice Nej, jag skett, i, ja men förlåt Jag bara är inte så intresserad <laughs> av dig, Filip Nej, jag vet det är, Jag älskar inte dig heller Ja, det är bra Jo, jag älskar dig, visst, jag kan inte ljuga mm. jag, jag var ju på bio i fredags <här> Puss. På Alla hjärtans dag. Helt ensam. <här> det tyckte jag var bra. Det var, det, var, det var ganska nice. Jag var lite osäker på om jag ville gå först. Men jag gjorde det i alla fall. Så jag gick dit. Jag trodde att jag skulle få gå gratis. Eftersom att det har stått överallt att du får dubbel poäng på ditt bioklubbenkort på Alla hjärtans dag. Vilket hade innebärat att jag skulle få biljetten gratis. Men jag fick inte dubbel poäng. <här> Jag vet varför inte. fick du inte det? Jag vet inte varför. Jag... Hatade du dig, Filip? Det verkar så i alla fall. Um... Ja. Ingen kärlek för dig? Nej. Men jag det kanske var två personer. Ja, det kan, så kanske ha -ha. Men, ja, det. Jag hade ju min hand med mig. Nej, jag ska. Nej, men hur som helst. Uh, ja, ja, ja, ja, jag var där i alla fall. Jag köpte mig en snacksburk. Uh, Vad heter det? Ja skit och största kolan jag kunde se så stod jag där det var en halvtimme kvar står helt ensam och tjejen i kassan slår på världens sorgligaste Håkan Hellström-låt så står jag där vid mitt vi mitt bord och har min kola där så tar en slurp då och då väntar på filmen och spelas Håkan Hellström Jätteledsen, um, jag kände mig sorglig då och sen efter typ 10 minuter kanske så kommer det kommer det in folk och jag bara, jej folk! Och sen så är det bara typ barn och deras föräldrar. Jag skulle se Lego-filmen. <laughs> För att klargöra liksom. <laughs> ja, men det är bra Filip. det är modigt gjort ja. att stå och liksom sitta och onanera framför <laughs> <laughs> Nej. Nej men den, den hade, Filmen hade sina stunder Men eh, det är ingen film som jag kommer Någonsin se igen så. Jag letar inte på ditt omdöme Så jag tänker säga fuck you <laughs> Okej okay. ja, ja, ja, Den såg jävligt dålig ut Jag, jag är inte eh, stort fan av den filmen Så det var det jag tänkte säga Hatar dig Filip Random talk, is the shit in the hawk? Random shit talk? Ra <coughs> ja, <coughs> men... <coughs> Random bullshit! <coughs> Random... Okej. Okay. Ja, ja. Ska, ska jag... Filip, ska... jag är helt utom mig jag, av jag vet, jag vet inte just nu. Är du helt utom <coughs> dig? Ja, puss, puss. Är du med om en <coughs> utomkroppslig upplevelse? Åh, oh, ja. <coughs> <skratt> Absolut eh, Jag vet inte om du eh, Om du tittade på Melodifestivalen Jo, det, det gjorde jag Som yeah, du kanske precis. märkte på Twitter <skratt> För det hände Nej, <skratt> Jag bombar ju alltid <skratt> Twitter under Melodifestivalen Jag får ju alltid ja, det, liksom typ 10 nya följare Och <skratt> <skratt> sådana <skratt> kvällar Det är nice Fan vad, det, det är bra mm. Det är bra när man kan få följare som tycker bara Åh, han där är Oskar säga, han är ju jävligt snygg <skratt> ska säga. Det, men det jag tänkte på, det var att, eh, jag vet inte vad du tyckte var bäst eh, på Melodifestivalen den här gången, men jag hade ju klart min favorit. Okej. Okay. Eh, jag vet inte om du såg det, för jag, jag kommenterade ju eh, på Twitter. Ja, men jag, jag kan tänka mig vilken en som det är det är favorit faktiskt. Eh, och jag, jag vet inte, vad, vad var din fa ditt favoritögonblick? Eh. Uh. <laughs> var det när Björn Gustafsson kom in? Uh, det, det var nog... Det var de... inte Björn Gustafsson... <laughs> Jo. Nej, det var det inte. Uh -huh. okay. Det var det inte, Filip. Vem var det då? Nej, Filip. Du vet inte. vad. det Okej, okay, vad var din favorit då? <laughs> De flesta skulle nog säga att det var Björn Gustafsson för att han var skitbra tycker jag. Han hade äh... hängslen i kalsongerna. Så. Mm, <laughs> det, var det, lite, var. det var lite så här nostalgi fast det var inte så mycket nostalgi mm. eftersom att det bara var ett par år sedan han var där. Men, Och vi alla kan väl hålla med om att Melodifestivalen för det mesta är rätt så jävla bajs. Men ja, vet du alltså, vad, alla de, du deras vet. skämt. Jag måste bara säga det. Der, alla deras skämt. Gud! Ja. De är rätt så kul vanligtvis, de här två människorna. Men ja, av någon alltså de är, så typ, de är ganska roliga... Alltså, i andra sammanhangen än Melodifestivalen. Ja, men jag, jag tror det är de som har skrivit skiten som typ ja, har gjort dem bara... Ja. Men i alla fall, det är skräp vanligtvis. Men det var någonting speciellt som bara fick mig att bli jävligt, jävligt glad. Och det var ju när Ulrik Munter eh, faktiskt kom in på scenen. Okay. Jag tror du minns detta, Filip. Jakob, när hände detta? Berätta för mig. Det, det hände precis efter där när Gustafsson kom in. Det kom direkt efter. De hade just spelat, du vet, när Dr. Phil och Oprah spelade upp sitt bidrag. Det var helt jävla bisat. Du menar alltså Dr. Alban och den andra scenen? Nej, nej Dr. Phil och Oprah. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> ja, precis. Så Ulrik Munter kom ju upp efter det. Det var ju helt sinnesvärt. Han bara kommer upp där på scenen. Han vinkar till publiken och alla är så glada ut. Och publiken blev helt vilda för att alla älskar Ulrik Munter. Jag tror vi kan hålla med. Alla trodde säkert ingen att det var du. I och med att han, efternamn är rätt lika. Han fyller förresten ett år idag när vi spelar in det här. Oj, oh, jag ska skriva en tweet, tweet till honom sen. 20 år blir han idag. <laughs> ja, men herregud, Grattis, Ulrik. Liten pojke. Ja, puss. men puss. Han... Vä men vänta nu, Jakob. Jag blir mm. förvirrad. Hände detta på riktigt? Jag, jag tittade bort De, i några sekunder. Det här, det här händer på riktigt. Philip, Nej, jag, jag tror, alltså förvirrar du mig och alla, alla lyssnare nu? Filip, <laughs> jag tror du missade det i alla fall. Han gick upp på scenen där, alla är jätteglada och sådär. Han säger till publiken att det här nu när ni håller på att rösta där så tänker jag faktiskt underhålla er lite och jag tänker visa upp mina Pokémon-figurer. Ja just så det, han... nu, nu kommer jag ihåg. Mm. Så han kommer, in där med sina... han, han kommer in med sina liksom, Pokémon-figurer så här. Han, har, han har en jättestor låda förstår du med Pokémon-figurer. Mm och han plockar fram liksom en efter en på scenen där. Han ställer upp dem i så ordning. Liksom precis bredvid varandra liksom så, så han ligger där på huk liksom på golvet och bara liksom sätter upp dem så där. Och han tittar upp mot kameran och så säger han glatt att han han har faktiskt tre lådor fulla med de här. Och jag bara liksom jag, jag blev ju helt så för jag har, bara, jag har ju bara två stycken lådor. Så han är ju rätt så ball. Ja. <laughs> Jag blev extra exalterad liksom, när jag såg att han hade Mewtwo. Det var liksom, du vet, toppen av det hela och jag blev jätteglad. Jag vet inte vad du tyckte men det är antagligen min favorit Pokémon-figur. Ja, <laughs> oh, den är bra. Ja, den är riktigt bra. Uh, <laughs> han hade ju... Um, han hade ju... Han är, han är, så jag, jag kan ju skriva här, jag kan ju direkt så här, här på min tweet faktiskt, för jag tyckte det sa sig själv Han hade ju Saptos Articuno och Moltres, han hade ju alla tre jag, oh. tyckte rätt, ja, jag tyckte det var rätt fräckt och speciellt då när han faktiskt pekade på Saptos och kameran liksom zoomade in på hans ansikte och bredvid eh, Han liksom lutade sig jättenära Saptos där, och han pekade på den och han sa elfågel Och så låg han jättestort <laughs> Jag tyckte det var skitbra Det var jättebra, fantastiskt uh, Och sen, sen avslutningen var ju perfekt Och jag menar publiken visade ju på att Det verkligen var någonting de ville ha uh, När han bara avslutade med att hälla ut den sista lådan Full med uh, Pikachu-figurer Och han bara höll upp Han liksom slängde ut den så Han skakade lådan och sen slängde den åt sidan Och höll upp armarna sådär Och all publiken bara klappade som fan Och bara ja. Oh! Det var, fan, ja, det, var ett, det var ett moment. Det, det var där jag fick stänga av. Så jag sa inte vem som vann. Men, eh, nej, men jag kan förklara ja, att det var faktiskt jag som vann nej, igen. Ja, men nej. Jag vet faktiskt vem som vann. Eh, efteråt. Men det var inte du, du har redan vunnit, Filip. Jag vinner ju varje vecka. Men det var ju. Eh, det var ju jävligt, jävligt intensivt det där. Jag fick sen i så jag tyckte det var lite så där sen. För jag, jag fick ju höra att eh, efter showen så välte. Uh, Oskar Sia uh, Munters uh, jävla fucking Pokemon-figursamling uh, Det, cool var, där det och bara, var inte liksom. vad du skrev på Twitter Va? Då, då skrev du att det faktiskt var Johio som gjorde det Nej, jag skrev Oskar Sia Det står här, jag tittar på Twitter nu Okej okay, då Ja, alltså Jag hörde ju, hallå Det här är säkra källor okay, Kan förlåt. du säga vem det är? Förlåt. Men det kan ha varit Erik Sade som sa det Aha, okay, okay. Det var Erik Sade som sa det. Ja, <laughs> ha, ha, ha, det är... <laughs> han <laughs> I alla fall, Oskar C, liksom, han bara vält ut hans pokémon figur där och sa att Digimon var bättre. Och jag tycker inte det är riktigt okej, okay, faktiskt. Uh, och jag är lite, lite besviken. Ja, ja, ja. nu när jag Nej, hör jag det här så blir jag helt arg i hjärtat. Jag är fan deprimerad nu, Filip. Ja, usch. Uh, men jag kan ju börja tala om den här. Om vi nu ska vara seriösa för fem sekunder. Uh, det här <laughs> Om ni missade med så var ju inte det här det som hände. Det var en massa annat tråkigt skit. Det här kunde ha hänt. Men det gjorde den inte. Så nu är jag deprimerad. Men Filip, det tror jag måste säga. Uh, uh, uh, jag tänker gå in så här och säga att. Uh, du undrar Ulrik, inte vem jag tyckte var bäst i Melodifestivalen? Nej, absolut okay. inte. absolut inte Därför jag lyssnade bara på två låtar sen sa jag faktiskt. Uh, allting var skit förresten. Den, jag vet inte. Jag sa det inte heller. Skiter man. <laughs> jag kan ju det här säga var faktiskt så den här... bästa delfinalen hittills. Okej, okay, så. Nej, då är du sämt. Uh, hur som helst. Det, det var väldigt, väldigt. Alltså, jag vet inte. Men just nu, um, om ni inte märkte det så. Uh, Ulrik Munter är mitt nya objekt som jag uh, kommer att. Uh, ja. Anfalla, alltså, eller ska man säga? Jag är lite besviken, för jag vill att du ska anfalla mig. Ja Men fuck you, Filip. Alltså, jag var med. Jag, jag, han... Jag, jag... Antastar inte rätt ord. <laughs> Frågan är vad som är rätt ord. Om det ens finns ett ord. Ja, det finns det väl. Jag tycker om att... Göra elaka saker. Jag vet inte om jag är elak, men hej, jag är. Jag... Mobbning är det absolut inte, Filip. Inte under, under några omständigheter. Jag har kul på hans bekostnad. Ja, men så då. Det är lite bättre. Ja. Så han är min, han är min nya. Och för så att så här, jag fick reda på var han bodde, så jag planerade nästan okay, på att åka hem till honom. Nej, men, jag planerade på att åka hem till honom, liksom så här, bara ställa mig vid hans hus, futta det och sen skicka bilden på hans hus och skriva Zoon. <laughs> <laughs> ja, men det, nej, så långt ska jag inte gå. Frå frågan är varför? Varför just okay. Ulrik? Jag vet inte, han har ett kul namn. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. <laughs> jag tycker om Ulrik, okej, okay. jag tycker om hans namn, så. Har du någonting emot dig, Filip? Jag vill att du ska tycka om mitt namn. Ja, men Jag tycker inte om ditt namn, Filip. Jo, men det är också bra. Det är på samma nivå, liksom. Ja, jag, jag känner också att det är Ulrik Munter och Filip Winter. Det är lite samma nivå. Ja, precis. Och Ulrik Munter är bara en jävligt kul människa. Jag vet inte. Jag har aldrig hört en låt från honom hela mitt liv. Nej, jag, men... jag vet inte, Kolla, jag har ingen åsikt om honom överhuvudtaget. Jag bara tycker det är jävligt kul att trakassera honom. Den korta tiden jag kände honom så var han en väldigt eh, underbar kille. Okej. Okay. Och väldigt kul att trakassera. Så... <laughs> Jag kan ju säga som så här också att jag tänker avsluta den här lilla Melodifestivalen skiten med att säga att direkt när jag såg, jag såg liksom där den här låten som Oskar Sia hade Och när jag såg honom komma in så sa jag bara Ah! Jaha! Det är han som kommer vinna! Ja, alltså, ja, att jag, jag kan bara säga som så här att när den snubbe kommer in som ser ut som hälften One Direction, hälften Justin Bieber, hälften hej jag kommer från ett pojkband bitch Erik fuck style. då då kan jag bara säga att aha okej okay, ja men det är han som alla 12-åringar kommer att rösta på oavsett vad fan han slår är ja, fuck mig om man me. sjunger om Hitler är så jävla bra så då ja. röstar alla ändå han kunde sjunga liksom, I will be Hitler, man, I will be Hitler, man. Och det där var ju en rolig take på eh, Erik Sades I will be popular. Det var jättekul. Ha, ha, ha. Det var inte alls kul. Fuck you, Filip. Okej, okay, men vi går vidare till din skit. Därför att nu har jag snackat för länge. <laughs> <laughs> um, ja, alltså... Jag, jag tänkte snacka om en eh, grej som en snubbe skickade till mig på Facebook igår. Oj. Eh, en länk till en grej på Twitch. Va? Oj, på Twitch och Så ja, platser. Han, han skickade länken och skrev madness. Och det var typ så här <laughs> mitt på dagen, eh, det var lunchtid kanske. Och jag bara, shit, är det någon som vill att jag ska kolla på, på den stream nu? Jag bara, jag orkar inte. Så jag ignorerade ända fram till kvällen. <laughs> och gick in på kvällen sen och Jaha. länken var så här twitch.tv snabbel twitch plays pokemon gissa hur det går till det är väldigt intressant faktiskt det var jag fattade inte <laughs> nej okej okay. uh, twitch plays pokemon är alltså en uh, livestream där typ en robot spelar uh, Pokémon red blue <laughs> och i chatten får man skriva in vilken knapp som den ska trycka på. Uh. Och, så, och så, så. Så alla skriver så här tsch, massa skit hela tiden. Uh, massa knappar och uh, uh, <laughs> när, jag, när jag kollade så <laughs> skrev typ alla in start så startknappen poppade upp hela tiden. så här, alltså det <laughs> Start, start, start. start. <laughs> Precis så. Um, så Fan vad jobbigt. Det, det var lite jobbigt att titta på, de kom knappt framåt. Det som jag tyckte var konstigt <laughs> är att uh, Alltså, de måste, de, den har spelat i nu snart sex dagar mm -hmm. <laughs> Och de är inte ute på Pelletown, jo, jo, jo. de har faktiskt <laughs> Det ser så, så, så konstigt. Fyra fyra nålar har tagits. <laughs> det är jättekonstigt. Jag förstår inte hur. Ja, det måste ju vara något, något tillfälle där folk bara slutar vara Eller så typ alla blir kooperativa och bara... Oh! Ja, ja, kanske. Ja, så kanske det. Är. Men det som alla... Alla startar ju liksom eh, en, vad heter det, riot mot det här och bara skriver start hela tiden och bara, nu skriver start yay! Men idag eh, så ändrade de systemet lite. Eh, så att det finns här en mätare nu. Eh, man kan rösta på antingen dem demokrati eller anarki. <hör> <hör> så det, det finns här en mätare om den går över på demokratisidan så kan man så liksom då kan man bara rösta på vilken knapp eh, som den som, ja, mm. som roboten ska trycka på helt enkelt. Och då, då, blir det, då är det så här röstning var tionde sekund typ. Så var tionde sekund så händer en knapp och det blir liksom mycket mer... Jag antar att, eh, att det inte kommer upp start lika mycket sådär, eh, och skit. Alltså. Men när den är över på, på anarkisidan. Det är då alla bara går ban och så trycker på allt. Det låter helt fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag måste ta och titta på detta sen och se ja. vad fan som ja. fanns Ja, det tycker jag. Det är väldigt intressant faktiskt. Uh, ja, det, var, det tänkte jag säga om den saken. Det, det låter jättebra, Filip. Ja. Men hur vet vi att det är en robot på andra sidan? Nej, alltså... Eh, robot var bara mitt namn på det. Det är egentligen så här... Eh, ja, vad ska man säga? Man skriver ett program. In... Ja, men jag menar att det är en robot. Alltså, ett program. Ja precis, ja, precis. Men eh, jag är inte en människa helt enkelt. Hur, hur vet vi att, att inte din farmor sitter där för att spela Pokémon? <laughs> ja, för antagligen så är det ingen som sitter och trycker ner alla knappar hela tiden. Du... Eller jag vet inte, det kanske händer. Ja? Yeah. Precis. Precis. Fan vet du? Ja, vad fan vet jag? Jag vet inte, jag är, Filip. Bara Filip Nej, du är bara Filip Vinter. Du bara Filip Vinter. Det är inte så bra. Frågan är ju eh, om de ens kommer klara det här spelet. Eh, jag tvivlar på det. Eh, och, alltså, det är jättekonstigt att, de, att på, de på sex dagar har lyckats klara fyra gym. Jag förstår inte det. Eh, men nu verkar de vara stilla i den staden, du vet, med det stora köpcentret. Ja, Ja, ja. ja nämen visst, okej. Okay. Jag tror säkert de klarar det förr eller senare om typ 30 år. Men ja. Vi får se. Det är ett spännande projekt i alla fall, tyckte jag. På tal om motherfuckers. Okej. Okay. Som spelar spel. Ja. Haha. Du kanske minns, jag, det var förra gången jag tror, så nämnde jag att jag köpte en laserdisk ja ah, just det. Ja. En laserdisk av uh, Skönheten nu ojuret. Ja! <laughs> Mer korrekt uh, så var det ju faktiskt, uh, jag glömde säga det då, att det var en sån här... Um, uh, en... Uh, vad fan kallas det för någonting? Det var typ... En ofärdig version, den här som visades upp för första gången på uh, en filmfestival liksom. Aha, okay. Så det var originalklippning där det fortfarande är ofärdiga liksom... Ja, ah, jag förstår, jag förstår. Uh, ofärdiga scener och sånt. Och ah. vissa animationer är inte där och sånt. Ah. Uh, ja. vad det. Jag tyckte det skulle vara fräckt att bara ha. Ah. Uh, men, uh, och jag ifrågasatte mig idag varför jag köpte den. Ja, ah, du kan ju inte se den. Nej, och jag sa ju liksom till mig själv så här. Ibland så är man dum i huvudet och köper grejer på Tradera. Ah. Uh, <laughs> ja. Jag kan nu med där. Att jag har köpt en till Laserdisc. <laughs> alltså, jag vill att du ska köpa en riktig laserdiskspelare spelare också. Ja, vill du veta vilken film jag köpte? Vänta, jag måste gissa. Hmm, jag vi... vet inte om du sa det, för du sa nog inte det på Twitter. Nej. Så då har du antagligen inte sett det. Nej, ja, det har jag inte sett. Uh, jag måste gissa. Hmm, vad kan Jakob ha tänkt köpt? Uh, hmm, hmm, hmm. Ge mig en ledtråd. Va, är det animerat eller är det... Animerat. Okej, okay, okej. Okay. Uh, Disney ja yeah. okay. hmm. det borde inte vara så svårt att lista ut det måste vara det är antar att det är en långfilm, film inte bara liksom långfilm ja uh, uh, kom inte på någon nu bara för det uh, asgungen kanske nej men du är nära snövit <laughs> ja ja ja ja ja ja, ja. okej. Okay. och det är det var deluxe Laserdisc edition uh, vad menas med det då? <laughs> Du... Först och främst är det två skivor till själva filmen. Ja, just det. Och sen så är det. Och de är ju skitstora, som vi sa förra gången. Det ja. är, de är typ stora som. så eh, LP-skivor. Ja, ungefär. Eller lite mindre. Okej. Okay. Eh, sen är det en till extra med allt extra material. Och sen får du med en massa små posters som är typ printade på såna här fina fint, fint papper. Oj! Lite hårdare. Och sen så får du med en artbook och så. Va? Ja! Var den ritad i eller var det helt nytt? Det, den är mer eller mindre helt ny. Den, är, den är fint skickad åtminstone. Den är typ inte användad överhuvudtaget. Så ja. den ser ny ut. Så den är mycket vacker. Du kan titta på den på Twitter om du vill sen. Ja, den det, är jättevacker. Det ska jag, jag göra. Så den är en sån här stor, fet, fin låda eh, som inte får plats någonstans. Så det är ju ett bra köp. <laughs> Om jag får säga det själv. Ja, jag vet inte vad du tycker. Ja, jag, tycker jag väntar på dagen på. då du köper en riktig Laserdisc-spelare faktiskt. Det kommer före eller senare. Ja, uh, hur mycket kan en sån uh, kosta på att Tradera? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det finns en på Tradera just nu. Men, uh, ja, men jag måste söka på det. Uh, jag är inne nu. Uh, Laserdisc, det av som... Det ska, antar jag. Ja. Nu <laughs> <laughs> eh, laddar det här. Days Tradera på... Oj, shit. Jag måste stänga av ljudet på min telefon, faktiskt. Hata dig. Ja, förlåt. Ja. Nej, men det vill inte... Jo, ja, vänta. Eh. Nu ska vi se. Hej, Filip. Eh, nej. Det fanns ingen, faktiskt. Det finns en en film... Mm. Uh, nej det fanns inte, det var dvd <laughs> nej okay. det, det finns ingenting faktiskt förutom en nej, strömomvandlare till lacedisk nu det är lite synd, men jag tror att det är rätt fakt att få tag på sådana. Ja kanske. sådana hoppas... uh, lite lagom förr eller senare, jag ska skaffa en någon gång, känner jag på mig uh, so, men vi, tills dess så so, det här var mitt äventyr i lacedisk-världen uh. uh, for now ja yeah, for now Shit. Precis Filip. så. Shit. Eh, på tal om Laserdisc eh, mm. Just, Justin Bieber. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, på tal om Justin Bieber. Vad ska jag säga? Precis. Men har mm. du hört om hans, eh, hans den senaste nyheten om Justin Bieber? Nej, jag har inte hört den senaste nyheten om Justin Bieber. Snälla, berätta för mig. <laughs> Jag är, jag är ganska stolt över det på, på grund av det. Men så här. Det, det ryktas... Eller det ryktas inte. Det, eh, han bytte namn på Instagram. Bytte han namn på Instagram? Ja, till okay. bi, Till Bizzle. Till Bizzle? b i s z, -z l e <laughs> Vänta, är du seriös? Ja, fast nu har han bytt tillbaka igen till Justin Bieber. Okay. <laughs> och det stod, stod såhär i Aftonbladet överallt och antagligen så är han på gång att byta det till sitt artistnamn också. Bizzle. Bizzle. Så här, just menar du att han skulle byta namn till Bizzle som ja. artistnamn? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> alltså det låter ju passande för han liksom bara så, så fan Alltså jag måste fundera förnyar mig själv. Det här kommer att bli skit på. Dags för att heta Bizzle. jag är så trött på allt han, han gör just nu. Det är helt... Han är fucked. Bizzle. What the fuck? Du pratade lite om det här, um, den här dumma Facebook-trenden som verkligen får alla att uh, vilja skjuta sig själv. Ja, just det, eh, precis. Jag har hört att det är folk som faktiskt har dött av det nu. Uh, jo, det har jag att, faktiskt också läst. Därför att de har halsat andra saker än öl. Uh, vilket har varit typ, uh, ja, starkt hembränt Så skit. Jävla idioter! Eh, ja, men då förtjänar man faktiskt att dö, sorry, men eh, är man så jävla korkad så fine. Där vissa som tiden har eh, nominerat folk till att ta droger och sånt skit också. Um, Smart, fint, men eh, Ja, men vilket känns som så här, eh, om du går med på det sen och tittar på Facebook och bara säger Åh oh shit, jag har blivit nominerad till att ta heroin. Ja, men eh, jag antar att jag måste. Ja, precis. Då, ja... Fine, whatever. Och det är ju inte, men, och det är liksom inte bevismaterial för polisen heller. Nej, nej, nej, det är fantastiskt. Uh, så i alla fall, jag såg en, uh, en grej idag som gjorde mig jävligt besviken. Uh, en av mina vänner, uh, inte alls för nära bekanta kan man väl säga, men han hade i alla fall gillat en, en sida på Facebook som heter Sveriges bästa ölnomineringar. nomineringar oh, och nej. Och det får mig verkligen att ställa så många frågor. Jag undrar först och främst varför? Och för det, en, för det andra, hur är det de bästa ölnomineringarna? Hur gör man en ölnominering på något annat sätt än att skriva till någon Du nominerar fucking svepen öl, din bitch! <gör> jo, hur? Ah, Filip förklara detta för mig, snälla. Nej, men så här, va? Sveriges bästa öl-nomineringar mm. vi, vi, vi snackade ju om det här en jätteliten stund innan vi började spela in. Och eh, jag sökte faktiskt upp sidan då på Facebook. Och det visar ju sig att öl-nomineringar är särskrivet. Så jag tror inte man, man ska förvänta sig allt för mycket från den sidan faktiskt. Sveriges bästa fucking särskrivningsnomineringar. <laughs> Usch. Jag märkte inte ens ja. det. Men nu när du säger det så nu när jag tittar på det, så ja. Ja. Um. Men det var ju rätt bra. <laughs> Sveriges bästa öl-nomineringar. Och det är, just, ja, det är min... just nomineringarna som är de bästa, inte själva videorna. <laughs> nej, nej, nej. Det är bara nomineringarna som är bäst. Jag ja. antar att det måste vara en jävla högkvalitets-shit. Är det typ någon bra författare som har skrivit den här skiten. Ja, det, det måste fan vara. Det typ någon. Eh, den, ja. den här eh, tolken. <laughs> Tolkens nomineringar hade ju varit bäst rent allmänt. Men i alla fall, det var jag. Eh... Tolkens nomineringar. <laughs> ja. Vi kanske ska göra den sidan. <laughs> Nej. Nej. Om ni gör det så får ni han mm. ja. Bra. Eh, nog snackat om öl, antar jag. Ja, ja men för fan. Eh, på tal om öl. Nej, men då har gjort så hela tiden. På tal om öl. Nej, ja. men eh, så här va. Eh, innan podcasten så satt jag i vanlig ordning och bläddrade igenom Aftonbladet för att hitta något smarrigt att ta upp. <laughs> som jag gör varje gång faktiskt Ja, Aftonbladet, men där finns han någonting <laughs> Jo, jag hittade en guldklump. <laughs> jag gjorde det Jag ska spela upp ett litet klipp här nu för dig Jaha Och det, det, jag måste bara berätta att det är Aftonbladet tvs partiprogram och de ställer frågor, eller en fråga till Fredrik Schreinfeldt. De ställer flera frågor, men det är just den här frågan som är guldklimpen. Är det frågan eller svaret? På dock. Okej. Okay. Nu kommer det. Hur tämjer man en häst i Minecraft? Mm. Det där är bra att ni frågar. För att... Eh... Ja men det är många som underskattar den här frågan. Men det man gör är att, att man att säga, ska komma ihåg att en skeletthäst eller en zombiehäst kan man alltså egentligen inte tämja. Men om vi talar om en, en vild vuxen häst då eh, dubbelklickar man höger eh, fem gånger med tom hand. Och funkar inte det då brukar man också få ge dem lite guldäpplan. Ja alltså då brukar man säga att det förhöjer Flyktingfältsswedishfrälle tackar dig för detta. Ja. Jag ja. Ett stort klart ja på den frågan. Här... <laughs> <What>? <laughs> uh, jag gillar ju att han vet om det. Um... <laughs> frågan är om om uh, det här är fake att de har repeterat det innan, liksom. men uh, det var han väldigt ju kul. Vara med. Han kan ju inte vara med i uh, hey vi söker på Minecraft i alla fall för jag visste inte. <laughs> Han är ju bättre än oss. Jag visste inte heller. Vad fan? <laughs> Filip? Men seriöst, ja. jag blev jävligt klar där. Men det där är väl bara en nog anledning till att rösta. <laughs> ja, <min> Precis. <laughs> precis. <laughs> jag har ingen åsikt. <laughs> jag undrar vad Jimmy Åkesson är kapabel till då liksom. i Minecraft eller ja, det är kanske i spel han kanske har så Jimmy Åkessons koddtips <laughs> <Ja. laughs> ja, är han svart så ska du skjuta honom Ja. <laughs> har han annan hudfärg så skjuter du honom. Är han fan har han annan religion så skjuter en jävel. Är han inte svensk? Ja men då jävlar. Om du inte ser att det står svenska i hans profilen går liksom, han omkring en och... gamer tag så fuck that guy. Skjut honom. Står det inte SWE 23 då? Då <laughs> då jävlar. Heter han inte SWE Håkan? Ja. Då är Som det jag då. Ja. ja ni får gärna lägga till honom på Xbox han heter Sve Swayhåkan Torta. Oh. <laughs> varför heter han ja. men Filip jag tackar dig, ja, det jag... var jättebra mm. jag tyckte att det där var en guldklimp faktiskt, det var, det det var, var verkligen fantastiskt ja. jag tackar dig, applåder. Applåder. Ja, jag applåder jag applåder mig själv också fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. är äh, jag klappa <laughs> Filip ja yeah. eh, Det var väl det. Ja, det var en Jag kan lägga till en sak dock. Eh, som jag måste säga, i och med att Ulrik Munter och gör mig glad. Eh, det var någon eh, som lade till mig efter att jag hade då på Twitter här. Följde mig. och eh, <laughs> Efter att jag hade skrivit mina Ulrik Munter-tweets och sagt att jag tyvärr kommer att göra det jättelänge nu. <laughs> framöver. Och hon följde mig och hon hade jag bara tittade igenom hennes bilder och där var en grej om Ulrik Munter okay. som hade skrivit jag vet inte vad det är men det är säkert någon jävla skvallertidning eller något sånt någon sån här kvinno- och tidning du vet som där var, åh kolla Jasmin Bieber har gått ner fem kilo för att han är tjockis äh... okay. i alla fall här, jag ska läsa den rakt av här Ulrik Munter det är under, under titeln koll det är koll okay. fattar du? kolla på saker helt enkelt ja, jag och så, titeln här överallt, Ulrik Munter familjen Munter kommer i år att fira jul i Paris, tyvärr nollställs alla veckarklockorna i huset av en av ett strömmabrott natten innan och alla får sova sig Vänta, I, stress, i stressen glömmer familjen helt enkelt bort Ulrik och åker till flygplatsen utan honom, först tycker Ulrik <laughs> det är sjukt soft att vara själv <laughs> för en gångs skull men sen, sen bryter sig två elaka tjuvar in i huset. Då blir Ulrik jätterädd. Men med list och, och finurlighet lyckas han bygga fällor som stoppar tjuvarna. Och polisen kommer dit och... Eller fan, vänta nu. Det här är manuset till den där ensam hemma. Okej, i så fall vet vi inte. Ja, den, den var fan bra. Och jag skrev, angående min senaste retweet... Den är briljant och jag är sjukt AI och irriterad över att det inte var jag som kom på det själv. Ja, jag Fan förstår också. Det. det. Det låter precis som en Jakob-grej. <laughs> det var fantastiskt. Förlåt, vi, vi klarar. Ja, den var fantastisk. Den borde vi ge till dem. Vad var det för sorts tidning, eller va? Jag vet inte. Det var bara en bild av just den. <laughs> jag blir jätteglad. <laughs> De borde sponsra oss. Um, De borde sponsra oss. Puss, puss, puss. Sponsra Philips-anal blekning. Twitter ja, TWITTERDICKS! Jag tycker att du får börja med din twitterdick för min är... Min är Så Min är skitkort och skit. Jag vet inte när exakt det här var. Men... Känner du till Shia LaBeouf? Ingen aning om vem det är. Han spelade huvudrollen i fucking Transformers. Uh, Jaha, han, han är... var Indiana Jones son i uh, Indiana Jones 4 okay. uh, ja, jag tror jag en, vet vem det är. han är en bitch helt enkelt okay. kort och gott, en bitch nyligen så gjorde han en kortfilm som visade på en filmfestival och det visade sig att han hade kopierat hela manuset ifrån en comic book uh, och sen så när han tydligen när han skrev ett förlåt en, ett förlåtmeddelande typ så hade han tydligen kopierat det från någon annan också. <laughs> Nej. Eh, jo, så han är rätt fuck nu. Eh, han är, han är, jag vet inte vad det är för fel på honom men du vet det är den här kändisarna, Vissa kändisar blev crazy. Alla, ja. Ja. Och han har blivit ännu mer. Jaha. Eh, ja, men det... Om du går in på hans Twitter <laughs> så typ en av de senaste grejerna han har skrivit eh, eh, i, <laughs> i caps he, helt liksom i stora bokstav han skrivit. I am not famous anymore. <laughs> typ 50 gånger i rad. Alltså bara så tweet. I'm not famous anymore. I'm not famous anymore. I'm not famous anymore. Jättemånga gånger. Och jag måste bara säga som så här: Att jag tror inte det är så det funkar, Kyla Buff. Man kan inte bara utan att säga att man inte är kändis längre. Därför att. Det är inte riktigt upp till dig. <laughs> I så fall får du fly i världen och aldrig mer säga någonting igen. Alltså. Jag fann det väldigt, väldigt roligt. Ja, det var guld faktiskt. Jag måste säga att det där var jävligt bra. Vad sa du att han hette? Jag måste se det här med egna ögon. Det är Shia LaBeouf. Shia. Shia från. S-H-I-A. S-H-I-A. Och då bör du hitta honom. Ja, här. Körla baff. Mm. Mm. Baff. Eh, baff. Nej, det här var fel. Den här hade 33 följare. Är du sämst, Philip? Ja. Oh. Hittade du honom? Nej. Ja, ah, med Philip. <laughs> jo, vänta här. Eh, han som heter The Campaign Book, eller? Ja. Yeah. Okej, okay. <laughs> nu ser jag. Hashtag I am sorry. <laughs> <laughs> och jävlar, det var fan typ 7000 tweets med bara am... och, så, och så om du ser här nu Så är det en gång om dagen Ja det är det 20, 21, 22, 23, en. 24, 25, 26, 27, 28, 29, uh. 30, 31 <laughs> Från 20, här... nej vänta Från 19 ni... Nej han körde 13, sen körde han 20 så Från 20 januari till 11 februari <laughs> Nej, till 9 februari har han kört varje dag. <laughs> ja, bara det. Så... Uh... <laughs> han är rätt stöd. Uh... In light of the recent attacks against my artistic integrity I am retiring <laughs> ja. from all public life. Except he's on Twitter. <laughs> <laughs> Jaha, hur kan man retiring uh, från all public life? Filip, jag vet inte, jag kan inte svara på det, men han är rätt, jag tror att han kan bada i de pengarna som han fick från Transformers och sen aldrig mer bry sig. Det kan du nog Jag tror nog det är det han ska göra. Ja, eh, hoppas det går bra för dig, Buff, bla buff. Vad fan. <laughs> fan du nu är, han förlorar <laughs> bara två personer. Janssens buffus. Buff, ja precis, det är, han, det är hans. <laughs> ja men fy fan. Har ni sånt i Stockholm? Eller ja. det är på danskt? Jag har sett det faktiskt i Stockholm. Okej, okay. det är gott. Jag har aldrig varit där. Jag trodde Aos. att det var en bögklubb. Jag trodde det var Jensens böghus. Um, okay. det, det visade sig vara fel. Det är danska, Filip. Vad betyder böf? Antagligen biff. Jaha, okej. Eller steakhouse kanske. Jaha, ja, ja, yeah, okej. Okay. Ja, jag trodde förut att det var Jensens böghus. Ja ja, ja, ja, ja. Filip, vad är din Twitterdick? Tw jag måste faktiskt utnämna mig själv till veckans Twitterdick. På grund av det här? På grund av vad då? Av det du nu sa. Nej, nej. på grund av uh, Melodifestivalen. Okej. Okay. Uh, jag är inte ensam om det här, så jag är inte ensam på den här Twitterdicken för den här veckan. För... Uh, Nästan alla skriver alltid elaka saker om artisten som är på scenen. Eh, då. Även jag eh, skrattar eh, åt den spekostnad. Eller, vad säger man? Vad var det du sa? Jag sa att du Ha kul på den spekostnad. Yeah. Ja, det taskig Ja, precis folk. så. Eh, och jag har ju tänkt eh, söka nästa år. Jag vill ju inte för samma mynt tillbaka liksom uh, så, så det är, så jag vet inte varför jag håller på så uh, what goes around comes around liksom yeah, vilken jävla bitch du är Filip, jag kommer inte rösta på dig nej, jag vet, ingen kommer mm. rösta på mig men jag, ja, jag vill bara säga att jag, jag är ledsen jag, jag, jag är Filip, nu är jag på Mello så, så, så, så jag är på Smello uh. I'm doing it for the followers ja får, ja Nej, jag, det var, det var, den var kort och den var så. Din var bättre. Så, nu kör ja. Jag vill bara säga om, be om ursäkt till alla artister. Jag älskade dock en. Ace Wilder. Jag skapade en Facebook-sida om henne. Jag tyckte inte den var bra alls. Okej. Okay. Ledsen, men jag tyckte den var... Alltså, <laughs> som, som min flickvän sa, att hon tyckte att hon sjöng falskt. <laughs> och att det hördes... <laughs> Alltså, jätte mycket. Jag, jag tyckte också det, men jag vill inte och <laughs> jag kan mig. bara säga som så här. Sorry, då är det nej. Men hej, och men jag, vem jag, fan heter jag. Ace Wilder egentligen? Inte jag i alla fall. Jag älskar det. Så allt är inte fel. Ja. ja, men skit samma man. Nu är det enough talk about Mallow. Ja. Ulrik Munter. Så, så vi klarar Filip. Ja, um... förgå. Snabbt, snabbt som fan. Svar på eventuella frågor. Jag måste gå och lägga mig i fan. Okej, okay, förlåt, förlåt. Du ska ju upp och jobba imorgon, eller? <laughs> Nej. Uh, jag ska gå ut och vara arbetslös imorgon. Uh, uh, precis. Ja, precis. Nej, men så här. Uh, vi har ju fått ännu ett mejl uh, till Hejpodcast-mejlen. Hejpodcast.gmail.com H-E-Y podcast. Hey. -e -podcast. Okej, okay, så. så ja. uh, skicka Om ni också vill ställa frågor dit. så kan ni skriva dit. Eller så kan ni skriva på hashtag HeyPod, Ja, oh. Heypod, Heypod, heypod. Ja, och som vanligt så fick vi den här det här mejlet idag samtidigt som vi... Är det samma person som förra gången? Nej, det är faktiskt inte samma person. Okay. Um, det var vår största fan, tror jag. Den här snubben heter Björn Landerberg. Oj, Björn, du har ett vaktnamn. Du har ett jävla ja. <laughs> um, <laughs> Nej, men uh, han skrev så här Hej! Vilka är er? Vilket är ert favoritspel? Torka eller knipa? Nu vänta. Till Playstation 2. Nu knackar det här. Ja, hej. Ja, men hur som helst. Han frågade, mm. han hade tre frågor och han, den första var vilket är ert favoritspel? kan vi dra det lite snabbare? bara. Ja, vad fan är ditt favoritspel, din jävla tjockis? Eh, jag brukar ha väldigt svårt att välja favoriter, men om jag måste välja... Överviktigt. Om någon... <laughs> Jag, jag är inte chockad jag är um, Om jag måste välja något spel så är det typ Super Mario 64. Eftersom att det var första spelet jag någonsin spelade. Då sämsta valet i hela världen. Mm, ja. Ja, förlåt. Är så elak hela tiden. Ja, alltså jag skulle ju säga Super Mario Galaxy är bättre än uh, uh, Super Mario 64. Jo, men jag har, men jag har Super, Super, Super Mario samma... 64 är så fucking old, min vän. Ja, alltså, det det, det är ju det som är grejen. Så att, ja, men det, är så, har, det har toppats så att säga. Rätt så fucking alltså, hårt. Jag, har, jag har faktiskt inte tyckt om Super Mario Galaxy. Men det bevisar ju bara att du är sämst. Okej, uh, okej. Okay. Okay. Så Vad är mitt favoritspel? Egentligen vill jag nästan spara detta till någonting någon gång, men jag tänker säga ändå. Uh, Shadow of the Colossus till Playstation 2. Don't har du spelat don't, det? Don't, nej, det har jag faktiskt inte. Nej, då så. Vet du vad det handlar om? Nej. <laughs> nej, du är en liten man. <laughs> okay. nej du är en du är en ung man som eh, som har eh, he, he, he. okej okay, nu ska vi se nu tar vi det från början du är en ung man vars älskade har dött mm. hon har dött vi får aldrig reda på varför hon har dött eller vad det var som hände okay. men han i alla fall han rider in i ett förbjudet land med då hans döda flickvän typ oj och eh, där jag, jag fick får... världens bild på men han sitter och rider ja. och så ligger så här flickvännen bakom honom så här nej eh, men hon, li hon ligger inlindad så hon inlindad så fint så det, det är jättevackert. <laughs> eh, men eh, där i alla fall så eh, tar han kontakt med en gud eh, som kommer från det här jävla landet där det här förseglade landet och eh, han sa då typ mer eller mindre att han gör vad fan som helst för att få tillbaka henne och guden bara, ja, ja, ja, men då måste du dräpa 16 stycken kolosser För att kunna återuppleva henne igen Och han bara, ja, ja, whatever, jag gör vad fan som helst och hela spelet är kort och gott bara en massa bossar oj Det är 16 stycken kolosser som du måste ta ihjäl så det finns inga andra fiender eller någonting, utan hela landet, som, det är en öppen värld liksom, men det finns ingenting där förutom saker som du kan liksom titta på och sådär. Och sen är själva det är bara en typ, transportsträcka för att ta sig till de här ställena, så man måste hitta dem och sen döda dem. Och det är en väldigt vacker historia, så om man har en Playstation 2 och inte har spelat Shadow of the Colossus så borde man fan göra det. Det låter fint tycker jag. Det är faktiskt. väldigt vackert, så mm. det ska vi spela. Bra. Det, mm. det låter bra. Ja, ähm, nästa fråga lyder. Har ni två träffats i JRL? Nej, jag hatar Filip. Han älskar mig egentligen. Vi ska träffas. Imorgon. Imorgon? Mm. Okej. Okay. Jag kommer. <laughs> Nej, men Filip. vi har inte träffats än. Snart. Filip bailade out precis i sista minuten när vi skulle göra. Jag fick inte sova hos dig. Men varför skulle du för det? <laughs> Förlåt mm. Filip, jag hade inget rum för dig. Nej. Men... Nej, men det, det är lugnt. Det... Förlåt Filip, det var mm. inte meningen. Mm, mm, mm. Jag fryser, jag jag kunde, jag, ja, för du som måste ska bo någonstans. jag. Nej. Det, det gör ingenting. Jag älskar dig ändå. Jag var upptagen har ju varit, jag minns inte. <laughs> Dagarna efter. Men, ja. men vi får spela in en podcast tillsammans någon gång. Det blir bra. Så eh, Den sista frågan är den bästa frågan. Och den lyder så här. Varför är Jakob så taskig mot Fille? Tillräck i caps. Det här är det bästa efter det ni sa. Varför? Jag vet inte. Det är bara... Jag tror bara det är dynamiken mellan oss. Det är egentligen kärlek. Ja, men det bara blir så. så det... bara, För chef den, Filip, det är ju fet. Vad chockis. Och jag, jag tar det ju inte. Jag blir ju inte ledsen när Jakob säger så. Nej. Jag förstår ju. Att Menar han... han att jag är i när jag tycker bara ger dig förslag om hur du ska bajsa på golvet och sånt? Eller vad? Jag, jag vet inte vad, vad han syftar på men... alltså, jag, jag tycker det är kul okay? jag tycker det är kul att trakassera Filip men jag tycker jättemycket om honom ändå Nå. jag hoppas att det framgår annars hade jag nog inte suttit här och gjort nej, men. pej men... hade vi tyckt så illa om varandra hade vi nog inte gjort det <laughs> då hade vi inte haft en podcast tillsammans nej, hej, hej. vi har inte en podcast <laughs> ja, så ska sista avsnittet heta någonsin hej, vi har inte en podcast så ja, nu är jag färdig, Filip. Hej då! <laughs> Hej då, jag är också klar. Vad fan, är det någonting kvar nu? Nej. Nej, det är bara till att säga till vad fan vi finns. Ja, jag finns det. på Twitter och Youtube och jag heter Pixapay. Haha, <laughs> så puss. Och mitt eh, Twitter-namn är Winter GC och så finns allt annat så, eh, på philipwinter.com. Det är bara att gå in där. Vilket står för Great Cock. <laughs> Philip Winter Great Cock. Ja, men den var bra faktiskt. Det ska jag liksom gå på nästa gång de frågar. Slut. slut. Slut. Oh, all oh, the comedy. Nu är det oh. slut. Hej då. Puss. Hej, hej då, puss. puss.